Розмноження. Всі існуючі види тварин повинні розмножуватися, народжувати малят. Розмноження тварин може відбуватися статевим, нестатевим або вегетативним способами. У птахів після парування статева клітина самця запліднює яйцеклітину, зливаються разом в тілі самки. З однієї яйцеклітини виростає багатоклітинний зародок. Він живеться жовтком у середині яйця. Коли настає час, пташеня пробиває з шкаралупу яйця і виходить назовні. Амеба – це мікроскопічна тварина. Її тіло – одна клітина. Спосіб розмноження у амеб дуже простий. Їх тіло ділиться навпіл. Потім нові дочірні амеби розмножуються так само. У більшості тварин малята виростають у тілі своїх матерів і народжуються пристосованими до самостійного життя. Але ще деякий час батьки піклуються про них. У більшості тварин для розмноження потрібні самець і самка. А от у земляного черв'яка всередині однієї особини є одночасно і чоловічі, і жіночі статеві залози. Ти можеш допомогти птахам вивезти пташенят, розміщуючи різні штучні гідні здівлі, шпаківні на деревах. Будиночок для птахів потрібно закріпити на висоті не менше 3 метрів. Веди записи своїх спостережень за життям пташиної сім'ї. Риба-меч Риба-меч має таку назву через довгу верхню щелепу. Схожу на меч. Ці риби розповсюджені у теплих водах Атлантичного, Індійського і Тихого океанів. Ці могутні, швидкі хижаки живляться меншими рибами. Риба-меч інколи заходить у Чорне море. Довжина тіла риб-парусників досягає 3 метрів, а їхня маса – 90 кг. Переслідуючи косяки риб на великій швидкості – Риби-парусники іноді навіть вискакують з води. Довгий меч для беззубої риби не прикраса, а необхідна річ. Вриваючись у зграю риб, вона різкими ударами цієї зброї ранить свою здобич, а потім її ковтає. У марлина коротший меч, але вони теж дуже сильні і люті хижаки. Бувало, що під час завзятого полювання ці риби врізалися у човни рибалок і навіть пробивали їх. Скринька фактів. Риба-меч і марлин, переслідуючи здобич, здатні розвивати швидкість до 100-120 км на годину. Тому ці види риб є рекордсменами серед морських риб. Крупні екземпляри марлинів – можуть мати масу до 700 кілограм.